BANCHIZELE Din aspra contopire a gerului polar, cu verzi și stătătoare pustietăți lichide, sinteze transparente de strălucire avide, zbucnesc din somnorosul noian originar. Mereu rătăcitoare, substratul lor închide tot darul unui soare roșiatec și avar, apoi, de-a lungul nopții, tot aurul stelar și toată înflorirea reflexelor fluide. Iar când târziu, prin trude îndelungi și fir cu fir au strâns în nări de gheață un fabulos ofir, iluminate, pline de spornica lor muncă, pornesc să-și întrunească ascunsele comori și peste mări de umbră și liniște aruncă efluviile unor neprihănite zori.